Capitolul 8. Călătoria înapoi. Direcția programei. Motivația învățării acestui curs nu e cunoașterea, ci pacea. Aceasta e condiția preliminară cunoașterii pentru simplul motiv că cei aflați în conflict nu sunt într-o stare de pace, iar pacea e condiția cunoașterii pentru că e condiția împărăției. Cunoașterea poate fi restabilită doar când îi satisfaci condițiile. Nu e vorba de un târg încheiat de Dumnezeu care nu se târguiește, ci doar de rezultatul întreguințării greșite a legilor lui în folosul unei voi închipuite care nu este a lui. Cunoașterea e voia lui. Dacă te opui voii lui, cum poți să ai cunoaștere? Ți-am spus ce îți oferă cunoașterea, dar poate nu îl consideri încă un lucru într totul dezirabil. Dacă l-ai considera, nu ai fi de atât de gata să îl arunci de îndată ce își cere eul să-i te supui. Deși distragerile eului par să îți conturbe învățarea, eul nu are puterea să te distragă dacă nu i dai tu puterea să o facă. Vocea eului e o halucinație. Nu te poți aștepta să îți spună, nu sunt real. Nu ți se cere însă să îți spulberi halucinațiile de unul singur. Ți se cere doar să le evaluezi în funcție de rezultatele pe care le au pentru tine. Dacă nu le vrei pe motivul pierderii păcii, îți vor fi înlăturate din minte. Fiecare reacție la eu e o chemare la război, iar războiul chiar că te văduvește de pace. Numai că în acest război nu există adversar. Iată cum trebuie să reinterpretezi realitatea ca să îți asiguri pacea, singura reinterpretare pe care trebuie să o efectuezi vreodată. Cei pe care îi percepi ca adversarii fac parte din pacea ta, la care renunți când îi ataci. Cum poți să ai un lucru la care renunți? Îl împărtășești ca să l ai, dar nu renunți la el tu însuți. Când renunți la pace, te excluzi din ea. Aceasta e o condiție atât de străină de împărăție, încât nu poți înțelege starea care domnește în interiorul ei. Învățătura ta de până acum trebuie să te fi învățat greșit, pur și simplu pentru că nu te-a făcut fericit. Chiar și numai pe această bază i-ar fi trebuit contestată valoarea. Dacă învățarea urmărește producerea unei schimbări, acesta fiind scopul pe care îl urmărește întotdeauna, ești mulțumitoare de schimbările pe care ți le-a adus ce -ai învățat? Nemulțumirea de rezultatele învățării e un indiciu că învățarea a eșuat, de vreme ce înseamnă că nu ai dobândit ce ai vrut. Programa ispășirii este opusul programei pe care ți-ai stabilit-o tu, dar și rezultatul ei e tot așa. Dacă rezultatul programei tale te-a făcut nefericit și vrei altul, e evident că se impune o schimbare de programă. Prima schimbare ce trebuie introdusă e o schimbare de direcție. O programă care are sens nu poate fi inconsecventă. Dacă e concepută de doi profesori care cred în idei diametral opuse, nu poate fi integrată. Dacă e implementată simultan de acești doi profesori, ei nu vor reuși decât să se conturbe. Se va ajunge astfel la fluctuație, dar nu și la schimbare. Nestatornicii nu au direcție. Nu pot să aleagă una pentru că nu pot să renunțe la cealaltă, chiar dacă aceasta nu există. Programa lor contradictorie îi învață că toate direcțiile există, dar nu le dă nicio bază rațională pe care să aleagă. Înainte de a deveni posibilă o adevărată schimbare de direcție, trebuie recunoscută pe deplin totala lipsă de sens a unei asemenea programe. Nu poți să înveți simultan de la doi profesori care nu concordă absolut deloc în nicio privință. Programa lor reunită propune o materie imposibil de învățat. Ei îți predau lucruri total diferite în moduri total diferite, care ar fi posibile dacă nu te-ar învăța amândoi tocmai despre tine. Nici care dintre ei nu îți afectează realitatea, dar dacă îi asculți pe amândoi, mintea îți va fi împărțită în ce privește realitatea ta. Diferența dintre întemnițare și libertate Există o bază rațională pe care să alegi. Doar un singur profesor cunoaște care e realitatea ta. Dacă scopul programei e să te învețe cum să înlături obstacolele din calea acestei cunoașteri, trebuie să înveți asta de la el. Eul nu cunoaște ce încearcă să predea. Încearcă să te învețe ce ești fără a ști ce ești. E expert doar în derută. Nu înțelege altceva. Ca profesor așadar, Eul e total derutat și total derutant. Chiar dacă ai putea ignora Spiritul Sfânt cu totul, ceea ce e cu neputință, tot nu ai putea să înveți ceva de la Eu, pentru că eu nu știe nimic. Ce motiv ai avea să îți alegi un asemenea profesor? Nu are oare sens să ignori total ce îți predă? Acesta să fie oare profesorul la care trebuie să recurgă un fiu de-a lui Dumnezeu ca să se găsească? Eul nu ți-a dat niciodată un răspuns cu noi mă la ceva. Rezumându-te la propria ta experiență cu felul în care predă, nu ar trebui să ți-l descalifice oare din rolul de viitor profesor chiar numai aceasta? Însă daunele pe care le-a adus Eul învățării tale nu se rezumă la atât. Învățarea e o bucurie dacă te conduce pe făgașul tău firesc și te ajută să dezvolci ce ai. Când ți se predă însă împotriva firii tale, vei pierde învățând pentru că ce înveți te va întemnița. Voia ta este în firea ta și de aceea nu poate merge împotriva acesteia. Euul nu te poate învăța ceva cât timp voia ta e liberă, pentru că nu îl vei asculta. Nu e voia ta să fii întemnițat, pentru că voia ta e liberă. Iată de ce euul e negarea libertății de voință. Nu Dumnezeu e cel ce te constrânge, căci împărtășește voia lui cu tine. Vocea lui predă doar în acord cu voia lui. Dar asta nu e lecția Spiritului Sfânt pentru că asta ești. Lecția spune că voia ta și cea dumnezeiască nu pot să nu concorde pentru că sunt același lucru. Asta desface tot ce încearcă să te învețe euul. Prin urmare, nu numai direcția programei trebuie să fie lipsită de orice contradicție, ci și conținutul. Eul încearcă să te învețe că vrei să te opui voii lui Dumnezeu. Această lecție nefirească nu poate fi învățată, iar încercarea de a învăța e o încălcare a propriei tale libertăți, făcându-te să te temi de voia ta din cauza că e liberă. Spiritul Sfânt se opune oricărei întemnițări a voii vreunui fiu de a lui Dumnezeu, cunoscând prea bine că voia fiului e cea a tatălui. Spiritul Sfânt te duce constant pe făgașul libertății, învățându-te cum să ignori sau să privești dincolo de tot ce te ar reține. Am spus că Spiritul Sfânt te învață diferența dintre durere și bucurie, cu alte cuvinte te învață diferența dintre întemnițare și libertate. Nu poți face distinția aceasta fără el, pentru că te-ai învățat că întemnițarea este libertate. Crezând că sunt același lucru, cum poți să le distingi? Poți oare să i cer să te învețe cum se deosebesc? Poți oare să îi cer să te învețe cum se deosebesc părții minții care te-a învățat să crezi că sunt același lucru? Predarea Spiritului Sfânt o apucă într-o singură direcție și are un singur obiectiv. Direcția lui e libertatea și obiectivul lui e Dumnezeu, dar nu îl pot concepe pe Dumnezeu fără tine, pentru că nu e voia lui Dumnezeu să fie fără tine. Când vei învăța că voi ta e cea dumnezeiască, nu vei mai putea voi să fii fără de el, după cum nici el nu ar putea voi să fie fără de tine. Iată libertatea, iată bucuria. Refuză-ți asta și îi refuz lui Dumnezeu împărăția lui, căci tocmai pentru asta te-a creat. Când am spus a ta este toată puterea și slava pentru că împărăția este a sa, iată ce am vrut să spun. Voia lui Dumnezeu nu are limite și toată puterea și slava se află în ea. E nemărginită ca putere și iubire și pace. Nu are granițe pentru că extinderea ei e nelimitată și cuprinde toate lucrurile pentru că le-a creat pe toate. Creând toate lucrurile, le-a făcut parte din ea. Tu ești voia lui Dumnezeu pentru că așa ai fost creat. Deoarece creatorul tău creează numai după asemânarea lui, ești ca el. Ești parte din Cel care e toată puterea și slava și ești de aceea la fel de nelimitat ca El. La ce altceva poate face apel Spiritul Sfânt pentru a restabili împărăția lui Dumnezeu, dacă nu la toată puterea și slava? De aceea, El face apel doar la ce e împărăția, pentru propria ei adeverire a ceea ce e. Când adeverești acest lucru, le aduce automat această adeverire tuturor, pentru că ea a adeverit pe toți. Prin recunoașterea ta o trezești pe a lor și printre a lor a ta se extinde. Trezirea străbate străbat împărăția cu ușurință și cu voioșie care răspuns la chemarea pentru Dumnezeu. Asta e reacția firească a fiecărui de a lui Dumnezeu la vocea pentru creatorul lui, fiind vocea pentru creațiile lui și pentru propria lui extindere. Sfânta Întâlnire Slavă lui Dumnezeu de sus și ție pentru că așa a voit el. Cere și ți se va da, pentru că s-a dat deja. Cere lumină și învață că ești lumină. Dacă vrei înțelegere și luminare, le vei învăța, pentru că decizia ta de a le învăța e decizia de a-l asculta pe profesorul care cunoaște ce e lumina și de aceea ți-o poate preda. Nu există limite la învățarea ta, pentru că nu există limite la mintea ta. Nu există limite la predarea lui, pentru că el a fost creat să predea. Înțelegându-și funcția la perfecție, el își îndeplinește la perfecție, pentru că asta e bucuria lui și a ta. Îndeplinirea perfectă a voi lui Dumnezeu e singura pace și singura bucurie ce pot fi cunoscute pe deplin, fiind singura funcție a experiența experiență poate fi trăită pe deplin. Prin urmare, când se realizează aceasta, nu mai există altă experiență. Și totuși, dorința unei alte experiențe îi va împiedica realizarea, căci voia lui Dumnezeu nu ți poate fi impusă, fiind experiența unei disponibilități totale. Spiritul Sfânt înțelege cum să o predea, dar tu nu înțelegi. Iată de ce ai nevoie de el și de ce ți l-a dat Dumnezeu. Numai predarea lui îți va descătușa voia la cea dumnezeiască, unind-o cu puterea și slava lui și stabilindu-le ale tale. Tu le împărtășești așa cum le împărtășește Dumnezeu, asta fiind consecința firească a ființei lor. Voia tatălui și cea a fiului una sunt prin extinderea lor. Extinderea lor e rezultatul unităților, ținându-le la oaltă prin extinderea voilor îngemânate. Iată desăvârșita creație înfăptuită de cei desăvârșit creați în uniune cu desăvârșitul creator. Tatăl trebuie să-i dea paternitate fiului său, pentru că propria lui paternitate trebuie extinsă în afară. Tu, al cărui loc este în Dumnezeu, ai sfânta funcție de a extinde paternitatea, neimpunându-i limite. Lasă Spiritul Sfânt să te învețe cum să o faci, că ți poți cunoaște ce înseamnă asta numai de la Dumnezeu. Când te întâlnești cu cineva, amintește-ți că e o sfântă întâlnire. Cum îl vei vedea pe el, așa te vei vedea pe tine. Cum te vei purta cu el, așa te vei purta cu tine. Ce gândești despre el, vei gândi despre tine. Nu uita asta niciodată, căci în el te vei găsi sau te vei pierde. De câte ori se întâlnesc doi fide ai lui Dumnezeu, li se dă o altă ocazie de mântuire. Nu te despărți de nimeni fără să-i dai mântuire și fără să o primești, căci sunt veșnic alături de tine într-o amintire a ta. Obiectivul programei, indiferent ce profesor alegi, este cunoaște-te pe tine însuți. Altceva nu e de căutat. Fiecare se caută pe sine, precum și puterea și slava pe care crede că le-a pierdut. De câte ori ești cu cineva, ai un alt prilej să le găsești. Puterea și slava ta sunt în el, pentru că sunt ale tale. Eu încearcă să le găsească numai în tine, pentru că nu știe unde să se uite. Spiritul Sfânt te învață că dacă te uiți numai la tine, nu te poți găsi, pentru că nu asta ești. De câte ori ești cu un frate, înveți ce ești pentru că predai ce ești. El va reacționa cu durere sau cu bucurie în funcție de profesorul pe care îl urmezi. Va fi întemnițat sau eliberat potrivit deciziei tale și tu la fel ca el. Să nu îți uiți niciodată răspunderea față de el, căci e răspunderea ta față de tine. Dă-i fratelui tău locul pe care îl are în împărăție și îl vei avea și tu pe al tău. Împărăția nu poate fi găsită de unul singur, iar tu, care ești împărăția, nu te poți găsi de unul singur. Prin urmare, pentru a înfăptui obiectivul programei, nu poți da ascultare eului, al cărui scop e să își zădărnicească propriul obiectiv. Eul nu știe asta, căci nu știe nimic. Dar tu poți să o cunoști și o vei cunoaște dacă ești dispus să vezi ce vrea să facă eul din tine. Asta e răspunderea ta, pentru că odată ce ai văzut-o cu adevărat, vei accepta ispășirea pentru tine. Ce altceva ai putea să alegi? Odată ce ai făcut alegerea aceasta, vei înțelege de ce, când te-ai întâlnit cu altcineva, ai crezut că e altcineva. Și fiecare sfântă întâlnire în care intri pe deplin te va învăța că nu e așa. Te poți întâlni doar cu o parte din tine, pentru că ești o parte din Dumnezeu care este totul. Puterea și slava lui sunt pretutindeni și nu poți fi exclus din ele. Eul te învață că forța ta e doar în tine. Spiritul Sfânt învață că toată forța e în Dumnezeu și, deci, în tine. Dumnezeu nu vrea să sufere nimeni. Nu vrea să sufere nimeni din cauza unei decizii greșite, inclusiv tu. Iată de ce ți-a dat mijloacele să o desfaci. Prin puterea și slava lui, toate deciziile tale greșite se desfac complete, liberându-vă pe tine și pe fratele tău de fiecare gând întemnițător pe care îl are orice parte a ființei. Deciziile greșite nu au putere pentru că nu sunt adevărate. Înternițarea pe care par să o producă nu e mai adevărată decât ele. Puterea și slavă îi aparțin doar lui Dumnezeu, la fel și tu. El dă ce îi aparține pentru că dă de la el și toate îi aparțin. Funcția pe care ți-a dat-o e să dai de la tine. Perfecta ei îndeplinire îți va permite să îți amintești ce ai de la el și prin asta îți vei aminti și ce ești în el. Nu poți să nu ai puterea să o faci, pentru că tocmai asta e puterea. Slava e darul pe care ți-l dă Dumnezeu, pentru că el tocmai asta și este. Vezi această slavă pretutindeni să îți amintești ce ești. Darul libertății din moment ce voia lui Dumnezeu e să ai bucurie și pace de plină, dacă nu ești cuprins numai de așa ceva, înseamnă că refuzi să îi adeverești voia. Voia lui nu fluctuează, fiind de-a pururi neschimbătoare. Când nu ești cuprins de pace, motivul poate fi doar faptul că nu te crezi în El. Dar El e totul într-o toate. Pacea lui este de plină, iar tu trebuie să fii inclus în ea. Legile lui te guvernează pentru că ele guvernează totul. Nu te poți scuti de legile lui, deși poți să nu le respecti. Dacă o faci însă și numai dacă o faci, te vei simți singur și neputincios pentru că îți refuzi totul. Eu am venit ca o lumină într-o lume care își refuză totul. O face pur și simplu disociindu-se de absolut totul. Ea este, de aceea, o iluzia izolării, menținută prin frica aceleiași singurătăți care e iluzia ei. Am spus că sunt veșnic cu tine chiar până la capătul lumii. Iată de ce sunt lumina lumii. Dacă sunt cu tine în singurătatea lumii, singurătatea dispare. Nu poți menține iluzia singurătății dacă nu ești singur. Scopul meu atunci e mereu acela de a birui lumea. Nu atac, dar lumina mea precis o risipește, fiind ceea ce e. Lumina nu atacă întunericul, ci îl spulberă. Dacă lumina mea vine cu tine pretutindeni, tu îl spulberi cu mine. Lumina devine a noastră și locul tău nu poate fi în întuneric, după cum nici întunericul nu și poate avea locul oriunde mergi. Amintirea mea e amintirea ta și a celui care m-a trimis la tine. Ai fost în întuneric până s-a înfăptuit complet voia lui Dumnezeu de către orice parte a fiimii. Când s-a înfăptuit, s-a realizat în mod desăvârșit de către toți. Cum altfel s-ar putea realiza în mod săvârșit? Misiunea mea a fost pur și simplu aceea de a uni voia fiimii cu voia Tatălui, fiind eu un conștient de voia Tatălui. Iată conștiența pe care am venit să-ți o dau, iar problema pe care o ai cu acceptarea ei este problema acestei lumi. Mântuirea e spulberarea ei și, în acest sens, eu sunt mântuirea lumii. Lumea trebuie așadar să mă disprețuiască și să mă respingă, căci lumea e credința că iubirea e imposibilă. Dacă vrei să accepti faptul că sunt cu tine, neci lumea și îl accepti pe Dumnezeu. Voia mea este a lui, iar decizia ta să mă auzi e decizia de a-i auzi vocea și de a-ți găsi sălașul în voia lui. Așa cum Dumnezeu m-a trimis la tine, tot așa te voi trimite și eu la alții, și voi merge la ei cu tine să îi învățăm pacea și unirea. Nu crezi că lumea are nevoie de pace tot atât cât ai și tu? Nu vrei să-i dai lumii tot atât cât vrei să o primești și tu? Căci de nu, nu o vei primi. Dacă vrei să o primești de la mine, trebuie să o dai. Vindecarea nu vine de la altcineva, trebuie să accepti călăuzirea din interior. Călăuzirea trebuie să fie ce vrei, că ce altfel nu va avea înțeles pentru tine. Iată de ce vindecarea e o inițiativă întreprinsă în cooperare. Îți pot spune ce să faci, dar trebuie să cooperezi crezând că știu ce să faci. Numai atunci va alege să mă urmeze mintea ta. Fără această alegere nu vei putea fi vindecat, pentru că vei fi decis în defavoarea vindecării și această respingere a deciziei mele pentru tine face vindecarea imposibilă. Vindecarea reflectă voia noastră îngemânată. E un lucru evident când te gândești la ce servește vindecarea. Vindecarea e modul în care se înfrânge separarea. Separarea se înfrânge prin unire. Nu poate fi înfrântă prin separare. Decizia unirii trebuie să fie neechivocă, pentru că altfel mintea însă și e împărțită și neîntreagă. Mintea ta e mijlocul prin care îți determin propria condiție, căci mintea e mecanismul de decizie. E puterea prin care se pari sau unești, resimțind durere sau bucurie în consecință. Decizia mea nu o poate înfrânge pe a ta, căci a ta e ca a mea de tare. Dacă nu ar fi așa, fiul lui Dumnezeu ar fi inegali. Toate lucrurile sunt posibile prin decizia noastră comună, dar a mea singură nu te poate ajuta. Voia ta e ca a mea de și Dumnezeu însuși nu ar merge împotriva ei. Nu pot voi ce nu voiește Dumnezeu. Îmi pot oferi puterea să o fac pe a ta de neînvinți, dar nu mă pot opune deciziei tale fără să mă întrec cu ea și fără să încalc prin urmare voia lui Dumnezeu în ce te privește. Nimic din ce a creat Dumnezeu nu se poate opune deciziei tale, după cum nimic din ce a creat Dumnezeu nu se poate opune voii sale. Dumnezeu a dat voii tale puterea pe care o are și pe care nu pot decât să o adeveresc în cinstea alei sale. Dacă vrei să fii ca mine, te voi ajuta știind că suntem ai doma. Dacă vrei să fii diferit, voi aștepta până te răzgândești. Te pot învăța, dar numai tu poți alegi să asculți ce predau. Cum ar putea să fie altfel dacă împărăția lui Dumnezeu e libertatea? Libertatea nu poate fi învățată prin niciun fel de tiranie, iar egalitatea desăvârșită a tuturor fiilor lui Dumnezeu nu poate fi recunoscută prin dominarea unei minți de către alta. Fiii lui Dumnezeu sunt egal ca voință, fiind cu toții voia al Tatălui lor. Asta e singura lecție pe care am venit să o predau. Dacă voia ta nu ar fi a mea, nu ar fi nici a Tatălui nostru. Ar însemna că ai întemnițat-o pe ata și nu ai lăsat-o liberă. De la tine nu poți să faci nimic, pentru că de la tine nu ești nimic. Eu nu sunt nimic fără Tatăl și tu nu ești nimic fără mine, pentru că negându-ți Tatăl, te și pe tine. Mereu îmi voi aduce aminte de tine și în amintirea ta de către mine stă amintirea ta de către tine. În amintirea noastră reciprocă ne stă amintirea lui Dumnezeu și în această amintire stă libertatea ta, pentru că libertatea ta este în El. Vino atunci să lăudăm și să te lăudăm pe tine cel creat crea de El. Acesta e darul de recunoștință pe care îl aducem și pe care îl va împărtăși cu toate creațiile lui, cărora le dă, în egală măsură, orice îi este acceptabil lui. Fiindu-i acceptabil lui, e darul libertății, care e voia lui pentru toți fiii lui. Oferind libertate, vei fi liber. Libertatea e singurul dar pe care îl poți oferi fiilor lui Dumnezeu, fiind o adeverire a ceea ce sunt ei și a ce este el. Libertatea e creație pentru că e iubire. Pe cei pe care cauți să-i întemnițezi, nu îi iubești. De aceea, când urmărești să întemnițezi pe cineva, inclusiv pe tine, nu îl iubești și nu poți să te identifici cu el. Când te întemnițezi pe tine, pierzi din vedere adevărata ta identificare cu mine și cu tatăl. Identificarea ta este cu tatăl și cu fiul. Nu poate fi cu unul, dar nu cu celălalt. Dacă faci parte dintr-unul, trebuie să faci parte din celălalt, pentru că ei sunt una. Sfânta Treime e sfântă pentru că e una. Dacă te excluzi din această uniune, percep Sfânta Treime separată. Trebuie să fii inclus în ea, căci ea e totul. Dacă nu îți preiei locul în ea și nu îți îndeplinești funcția ca partea ei, Sfânta Treime e la fel de văduvită ca tine. Nicio parte a ei nu poate fi întemnițată dacă e să îi se cunoască adevărul. Voia nempărțită a fiimii Poți oare să fii separat de identificarea ta și să fii într-o stare de pace? Disocierea nu e o soluție, ci o idee delirantă. Deliranții cred că adevărul îi va asalta și nu-l recunosc pentru că preferă delirul. Considerând adevărul ceea ce nu vor să aibă, ei își percep iluziile care blochează cunoașterea. ajuta i oferindu-le mintea ta unificată în numele lor, după cum ți-o ofer și eu pe a mea, în numele alei tale. Singur nu putem face nimic, dar mințile noastre îngemânate se contopesc într-un tot a cărui putere depășește cu mult puterea părților lui separate. Ne fiind separată, mintea lui Dumnezeu e stabilită între noastră și ca a noastră. Această minte e de neînvins pentru că este neîmpărțită. Voia neîmpărțită a fiimii e de săvârșitul creator, fiind întru totul după asemănarea lui Dumnezeu a cărui voie este. Nu poți fi scutit de ea dacă vrei să înțelegi ce este și ce ești. Prin credința că voia ta e separată de a mea, te scutești de voia lui Dumnezeu care e totuna cu tine. A vindeca, însă, e tot a întregii. De aceea, a vindeca înseamnă a te uni cu cei ce sunt ca tine, pentru că perceperea acestei asemănări înseamnă să îți recunoști Tatăl. Dacă desăvârșirea ta este în El și numai în El, cum poți să o cunoști fără să îl recunoști pe El? Să îl recunoști pe Dumnezeu înseamnă să te recunoști pe tine. Nu există separare între Dumnezeu și creația Lui. Îți vei da seama de asta când înțelegi că nu există separare între voia ta și a mea. Lasă iubirea lui Dumnezeu să se răsfrângă asupra ta prin acceptarea mea de către tine. Realitatea mea este a ta și a lui. Unindu-ți mintea cu a mea, arăți că ești conștient de faptul că voia lui Dumnezeu e una singură. Unitatea lui Dumnezeu și a noastră nu sunt separate pentru că unitatea lui o cuprinde pe a noastră. A te uni cu mine înseamnă a restabili în tine puterea lui pentru că o împărtășim. Îți oferă doar recunoașterea puterii lui în tine, dar în asta stă tot adevărul. Unindu-ne, ne unim cu el. Slavă uniunii lui Dumnezeu și a sfinților lui fi. În ei e toată slava, pentru că sunt uniți. Miracolele pe care le face, mărturisesc voia tatălui pentru fiul lui și bucuria noastră de a ne uni cu voia lui pentru noi. Când te unești cu mine, te unești fără eu, pentru că am renunțat la eu în mine și de aceea nu mă pot uni cu al tău. Uniunea noastră este așadar modul de a renunța la eu în tine. Adevărul din noi doi e mai presus de eu. Succesul de a transcende EU-ul ne este garantat de Dumnezeu, iar eu împărtășesc această încredere pentru noi doi și noi toți. Eu readuc pacea lui Dumnezeu tuturor copiilor lui, pentru că am primit-o de la el pentru noi toți. Nimic nu poate birui voile noastre unite, pentru că nimic nu o poate birui pe a lui Dumnezeu. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu în ce te privește? Întreabă-mă pe mine, care o cunosc pentru tine și o vei găsi. Nu-ți voi refuza nimic, după cum nici Dumnezeu nu-mi refuză nimic. Călătoria noastră e pur și simplu călătoria înapoi la Dumnezeu, care este casa noastră. De câte ori se insinuează frica în orice punct al călătoriei către pace, de vină este Eul, care a încercat să vină și el cu noi și nu poate. Simțindu-se înfrânt și furios din cauza asta, Eul se consideră respins și devine răzbunător. Ești invulnerabil la răzbunarea lui pentru că sunt cu tine. În această călătorie mai ales pe mine tovarăș de drum în locul eului. Nu încerca să te ții de amândoi, căci vei încerca să mergi în direcții diferite și vei rătăci drumul. Drumul eului nu e al meu, dar nici al tău nu este. Spiritul Sfânt are o singură direcție pentru toate mințile, iar cea pe care mi-a predat-o mie e a ta." să nu îi pierdem din vedere direcția prin iluzii, că și mai iluzile unei alte direcții o pot ascunde pe cea pentru care vorbește noi toți, vocea lui Dumnezeu. Niciodată să nu ia zeului puterea să împiedice călătoria. Nu are așa ceva, căci călătoria e drumul spre ce e adevărat. Lasă toate iluziile în urmă și treci de toate încercările eului de a te reține. Eu merg înaintea ta pentru că am depășit eul. Ia-mă așadar de mână pentru că vrei să depășești teul. Puterea mea nu va lipsi niciodată și dacă ales o împărtășești, o vei face. O dau de bună voie și cu voioșie pentru că am nevoie de tine tot atât cât ai și tu de mine. Comoara lui Dumnezeu Suntem voia îngemânată a fi mii, a cărei întregime este pentru toți. Ne începem călătoria înapoi pornind împreună și adunându-ne frații pe măsură ce înaintăm împreună. Fiecare câștig de putere pe care îl dobândim li se oferă tuturor, să își poată lepăda și ei slăbiciunea și să ne sporească puterea adăugând o pe a lor. Întâmpinarea lui Dumnezeu ne așteaptă pe toți, iar El ne va întâmpina așa cum te întâmpin eu. Nu uita împărăția lui Dumnezeu pentru nimic din ce are lumea de oferit. Lumea nu poate spori cu nimic puterea și slava lui Dumnezeu și a sfinților să-i fi, dar îi poate face orbi pe fi față de tată dacă își opresc privirile asupra ei. Nu poți să vezi lumea și să-L cunoști pe Dumnezeu. Numai unul e adevărat. Am venit să-ți spun că nu de tine depinde care e adevărat. Dacă ar depinde, te-ai fi distrus. Dumnezeu însă nu a voit distrugerea creaților sale din moment ce le-a creat pe vecie. Voia lui te-a mântuit nu de tine, ci de iluzia ta de sine. El te-a mântuit pentru tine. Să îl slăvim pe cel pe care îl neagă lumea, căci lumea nu are puterea asupra împărăției lui. Cei creați de Dumnezeu nu își pot găsi bucuria decât în cele veșnice, nu pentru că ar fi văduviți de altceva, ci pentru că nimic altceva nu e demn de ei. Ce creează Dumnezeu și fiul lui e veșnic, iar bucuria lor stă numai și numai în acest fapt. Ascultă povestea fiului risipitor și învață care e comoara lui Dumnezeu și a ta. Fiul unui tată iubitor a plecat de acasă și a crezut că a risipit totul pe lucruri lipsite de valoare, deși nu le-a înțeles lipsa de valoare la momentul respectiv i fost rușine să se întoarcă la tatăl său gândindu-se că îl rănise tare, dar când a venit acasă, tatăl l-a întâmpinat cu bucurie pentru că fiul însuși era comoara tatălui său, nu își dorea nimic altceva. Dumnezeu își dorește numai fiul, pentru că fiul lui e singura lui comoară. Tu îți dorești creațiile, așa cum și le dorește și el pe ale lui. Creațiile tale sunt darul pe care îl faci Sfintei Trăimi, creat drept recunoștință pentru crearea ta. Ele nu te părăsesc, așa cum nici tu nu ți-ai părăsit creatorul, dar ele îți extind creația, așa cum s-a extins la tine Dumnezeu. Potoare creațiile lui Dumnezeu însuși să găsească bucurie în ce nu este real? Și ce e real oare, dacă nu creațiile lui Dumnezeu și cele create ca ale lui? Creațiile tale te iubesc, așa cum îți iubești și tu tatăl pentru darul creației. Nu există alt dar care să fie veșnic și de aceea nu există alt dar care să fie adevărat. Cum poți atunci să accepti altceva sau să dai altceva și să te aștepți la bucurie în schimb? Și ce altceva ți-ai putea dori decât bucurie? Nu te-ai făcut nici pe tine, nici funcția ta. Ai luat doar decizia să fii nedemn de ambele lucruri. Dar nu te poți face nedem pentru că ești comoara lui Dumnezeu și pe ce pune el valoare este valoros. Nu poate încăpea îndoiala de valoarea sa, pentru că valoarea sa stă în faptul că îl împărtășește cu Dumnezeu pe Dumnezeu însuși și că Dumnezeu însuși îi stabilește valoarea pentru totdeauna. Funcția ta este să sporești comoara lui Dumnezeu creând o pe a ta. Voia lui către tine e voia lui pentru tine. El nu-ți refuză creația pentru că bucuria lui e în ea. Nu îți poți găsi bucuria decât așa cum și-o găsește Dumnezeu. Bucuria lui a stat în crearea ta, iar el își extinde paternitatea la tine ca să ți-o poți extinde și tu pe a ta cum și-a extins-o el. Nu înțelegi acest lucru pentru că nu îl înțelegi pe el. Nimeni nu își poate înțelege funcția dacă nu și o acceptă și nimeni nu își poate accepta funcția dacă nu știe ce e el. Creația e voia lui Dumnezeu, voia lui te-a creat să creezi. Voia ta nu a fost creată separată de a lui și de aceea trebuie să voiești cum voiește el. Expresia voință nevoitoare nu are niciun înțeles, fiind o contradicție în termeni care, de fapt, nu înseamnă nimic. Când gândești că nu voiești să voiești cu Dumnezeu, nu gândești. Voia lui Dumnezeu este gândire. Nu poate fi contrazisă prin gândire. Dumnezeu nu se contrazice, iar fiii lui care sunt ca el nu se pot contrazice nici pe ei, nici pe el. Gândirea lor însă e atât de puternică încât ei pot chiar să întemnițeze mintea fiului lui Dumnezeu dacă se hotără să o facă. Această hotărâre îi face funcție necunoscută fiului, dar niciodată creatorului său. Și din moment ce nu e necunoscută creatorului său, îi poate fi cunoscută lui de-a pururi. Nu există decât o întrebare pe care ar trebui să-ți o pui vreodată. Vreau să cunosc voia tatălui meu în ce mă privește? El nu ți-o va ascunde. Mi-a revelat-o mie pentru că i-am cerut-o și am învățat despre ce deja dăduse. Funcția noastră e să lucrăm împreună pentru că nu putem funcționa deloc separați unul de altul. Întreaga putere a Fiului lui Dumnezeu stă în noi toți și nu într-unul singur. Dumnezeu nu vrea să fim singuri pentru că El nu vrea să fie singur. Iată de ce l-a creat pe Fiul Lui și i-a dat puterea de a crea cu El. Creațiile noastre sunt ca noi de sfinte, iar noi suntem fiii Lui Dumnezeu ca El de sfinți. Prin creațiile noastre ne extindem iubirea și sporim astfel bucuria Sfintei Trăini. Tu nu înțelegi acest lucru pentru că tu, care ești comoara Lui Dumnezeu, nu te consideri valoros. Crezând acest lucru, nu poți înțelege nimic. Eu împărtășesc cu Dumnezeu cunoașterea valorii pe care ți-o atribuie. Dăruirea mea față de tine e a Lui, născută din faptul că mă cunosc și îl cunosc. Nu putem fi despărțiți. Ce a unit Dumnezeu nu poate fi despărțit, iar Dumnezeu și-a unit cu sine toți fiii. Poți oare să fii despărțit de viața ta și de ființa ta? Călătoria până la Dumnezeu e doar redeșteptarea capacității de a cunoaște unde ești mereu și ce ești de apururi. pururi. E o călătorie fără distanță spre un obiectiv veșnic neschimbat. Adevărul poate fi cunoscut doar prin experiență, nu poate fi descris nici explicat. Te pot face conștient de condițiile adevărului, dar experiența ține de Dumnezeu. Împreună îi putem satisface condițiile, dar adevărul va miji în mintea ta el singur. Ce a voi Dumnezeu pentru tine e al tău. El și-a dat voia comorii sale a cărei comoare este. Inima ta, ca a lui, e unde ți este și comoara. Tu, cel iubit de Dumnezeu, ești întru totul binecuvântat. Învață asta de la mine și eliberează voia sfântă a tuturor celor ce sunt la fel de binecuvântați ca tine. Trupul ca mijloc de comunicare Atacul e întotdeauna fizic. Când îți trece prin minte orice formă de atac, te echivalezi cu un trup, din moment ce asta e interpretarea pe care o dă eul trupului. Nu trebuie să ataci fizic pentru a accepta această interpretare. O accepti pur și simplu prin credința că atacul îți poate obține ceva ce îți dorești. Dacă nu ai crede acest lucru, ideea de atac nu te ar atrage absolut deloc. Când te echivalezi cu un trup, te vei simți întotdeauna deprimat. Când un copil de al lui Dumnezeu gândește despre el în felul acesta, se minimalizează singur și își vede frații la fel de minimalizați. Din moment ce nu se poate găsi pe el decât în ei, s-a rupt singur de mântuire. Amintește-ți că în interpretarea Spiritului Sfânt, trupul nu e decât un mijloc de comunicare, fiind legătura care asigură comunicarea dintre Dumnezeu și fiii lui separați, Spiritul Sfânt interpretează tot ce ai făurit în lumina a ce e el. se separă prin trup. Spiritul Sfânt ajunge prin el la alții. Tu nu îți percepi frații cum îi percepe Spiritul Sfânt, pentru că nu consideri trupurile doar un mijloc de împreunare a minților și de unirea lor cu a ta și a mea. Această interpretare a trupului te va face să te răzgândești total în privința valorii lui. De la el nu are niciuna. Dacă folosești trupul ca să ataci, ți-e de unătorție. Dacă îl folosești doar ca să ajungi la mințile celor ce cred că sunt trupuri și să-i înveți prin trup că nu e așa, vei înțelege puterea minții care e în tine. Dacă folosești trupul numai și numai în acest scop, nu îl poți folosi ca să ataci. În slujba unirii, el devine o frumoasă lecție de comuniune, care are valoare până va fi comuniune. Iată cum face Dumnezeu ceva nelimitat din ce ai limitat tu. Spiritul Sfânt nu vede trupul ca tine, știind că singura realitate a oricărui lucru e serviciul pe care îl face lui Dumnezeu, numele funcției pe care i o dă el. Comunicarea pune capăt separării, atacul o promovează. Trupul e frumos sau urât, liniștit sau învărșunat, folositor sau dăunător, în funcție de folosul care îi se dă. Și în trupul altuia vei vedea folosul pe care l-ai dat trupului tău. Dacă trupul devine un mijloc pe care îl dai Spiritului Sfânt să îl întrebuințeze în folosul unirii fiimii, nu vei vedea ceva fizic decât drept ce este. Folosește-l pentru adevăr și îl vei vedea în mod adevărat. Folosește-l greșit și îl vei înțelege greșit, pentru că ai făcut-o deja prin folosirea lui greșită. Interpretează orice independent de Spiritul Sfânt și nu vei avea încredere în el. Așa vei ajunge la ură și la atac și la pierderea păcii. Și totuși, toată pierderea vine doar din propria ta neînțelegere. Orice fel de pierdere e cu neputință. Dar când îți vezi fratele ca entitate fizică, puterea și slava lui se pierd în ochii tăi, la oaltă coale tale. L-ai atacat, dar trebuie să te fie atacat mai întâi pe tine. De dragul propriei tale mântuiri, care trebuie să-i o aducă și lui pe a lui, să nu îl vezi așa. Nu lăsa să se minimalizeze în mintea ta, ci de deslegarea de credința lui în micime și scapă și tu așa de a ta. Ca parte din tine, el este sfânt. Ca parte din mine, tu ești așa. Să comuniști cu o parte din Dumnezeu însuși înseamnă să ajungi dincolo de împărăție la creatorul ei, prin vocea lui pe care a stabilit-o parte din tine. Bucură-te atunci că nu poți face nimic de la tine. Nu ești de la tine. Cel de la care ești, ți-a voit puterea și slava, cu care poți înfăptui în mod desăvârșit Sfânta lui voie în ce te privește, când o accepti tu sus ca a ta. El nu și-a retras darurile de la tine, dar tu crezi că îi le-ai retras. De dragul numelui său nu lăsa să rămâne ascuns niciun fiu de al lui Dumnezeu, pentru că numele lui e al tău. Biblia spune, și cuvântul sau gândul, trup s-a făcut. La drept vorbind, nu e un lucru cu putință de vreme ce pare să implice traducerea unui ordin al realității într altul. Diferite ordine ale realității, exact ca diferite ordine ale miracolelor, nu există decât în aparență. Gândirea nu se poate face trup decât prin convingere, din moment ce gândirea nu este fizică. Gândirea însă e comunicare, pentru care trupul poate fi folosit. Iată singurul folos firesc care îi se poate da. A folosit trupul în mod nefiresc înseamnă a pierde din vedere scopul Spiritului Sfânt și a confunda așadar obiectivul programei sale. Nu există lucru mai frustrant pentru un student decât o programă pe care nu poate să o învețe. Simțul adecvării îi va avea de suferit și se va deprima cu siguranță. Confruntarea cu imposibilitatea de a învăța e cel mai deprimant lucru din lume. De fapt, iată de ce, în ultimă instanță, Lumea însă și e un lucru deprimant. Programa Spiritului Sfânt nu deprimă niciodată, fiind o programă a bucuriei. De câte o reacționezi cu deprimare la învățare, ai pierdut din vedere adevăratul obiectiv al programei. În lumea aceasta, nici măcar trupul nu e perceput întreg. Rostul îi se vede fragmentat în multe funcții cu slabe legături sau fără legături între ele, așa că pare stăpânit de haos. Îndruma de eu, chiar e. Îndruma de Spiritul Sfânt, nu e că își devine un mijloc prin care partea minții pe care a încercat să o separă de spirit își poate depăși distorsiunile și poate reveni la spirit. Templul Eului devine astfel templul spiritului sfânt, unde devoțiunea față de el înlocuiește devoțiunea față de Eu. În acest sens, trupul chiar devine un templu închina lui Dumnezeu. Vocea lui stă în el, dirijând folosul care îi se dă. Vindecarea e rezultatul folosirii trupului exclusiv pentru comunicare. Fires fiind, acest lucru vindecă întregind un lucru la fel de firesc. Toată mintea e întreagă, iar credința că o parte a ei e fizică sau neminte e o interpretare fragmentată sau bolnavă. Mintea nu poate fi prefăcută în fizic, dar poate fi făcută să se manifeste prin fizic, dacă folosește trupul să se autodepășească. Întinzându-se în afară, mintea se extinde, nu se oprește la trup, căci ar bloca tocmai ce urmărește să facă. O minte care a fost blocată și-a îngăduit să fie vulnerabilă la atac, căci s-a întors împotriva ei înseși. Îndepărtarea blocajelor, atunci, e singurul mod de a garanta ajutor și vindecare. Ajutorul și vindecarea sunt expresiile firești ale unei minți ce lucrează prin trup, dar nu în trup. Dacă mintea crede că trupul e obiectivul ei, va distorsiona felul cum percepe trupul și blocându-și extinderea dincolo de el, va induce boală prin provocarea separării. Perceperea trupului ca entitate separată nu poate să nu provoace boală, pentru că nu e adevărată. Un mijloc de comunicare își pierde utilitatea dacă e folosit pentru altceva. Folosirea unui mijloc de comunicare ca mijloc de atac e o evidentă confuzie de scop. A comunica înseamnă a uni, a ataca înseamnă a separa. Cum poți să le faci simultan pe amândouă cu același lucru și să nu suferi? Perceperea trupului poate fi unificată doar de un singur scop. Acesta eliberează mintea de tentația de a vedea trupul în mai multe lumini și îl cedează în întregime singurei lumini în care poate fi înțeles cu adevărat. Confundarea unui instrument didactic cu un obiectiv didactic e o confuzie fundamentală ce blochează înțelegerea amândurora. Învățarea trebuie să ducă dincolo de trup, la restabilirea puterii minții în el. Lucrul acesta poate fi realizat doar dacă mintea se extinde la alte minți și nu își sistează extinderea. Această sistare e cauza tuturor bolilor, căci numai extinderea e funcția minții. Opusul bucuriei e depresia. Când învățarea îți provoacă depresie în loc de bucurie, înseamnă că nu l- asculți pe bucurosul profesor dumnezeiesc și nu îi înveți lecțiile. Să vezi un trup altfel decât ca mijloc de comunicare înseamnă să-ți limitezi mintea și să-ți faci rău. Sănătatea nu e așadar decât un scop unit. Adus sub scopul minții, trupul devine întreg, pentru că scopul minții e unul singur. Atacul nu poate fi decât un scop asumat al trupului, căci independent de minte, trupul nu are niciun scop. Tu nu ești limitat de trup și gândul nu se poate face carne, dar mintea se poate manifesta prin trup dacă trece de el și nu îl interpretează ca limitare. De câte ori îl vezi pe altul limitat la trup sau de trup, îți impui această limitare ție. Ești dispus oare să o accepti când în scopul învățării tare ar trebui să fie acela de a scăpa de limitări? Conceperea trupului ca mijloc de atac și credința că rezultatul poate fi o stare de bucurie e un indiciu clar de student slab. Acesta a acceptat un obiectiv didactic într-o contradicție evidentă cu scopul unificat al programei, un obiectiv care îi perturbă capacitatea de a accepta scopul acesteia ca scop al său. Bucuria e scop unificat, iar scopul unificat ține doar de Dumnezeu. Când al tău e unificat, e al său. Crede că poți să îi perturbi scopul și ai nevoie de mântuire. Te-ai condamnat, dar condamnarea nu ține de Dumnezeu. De aceea nu e adevărată. După cum nu sunt nici rezultatele ei aparente. Când îți vezi fratele ca trupul îl condamn pentru că te-ai condamnat pe tine, dar dacă toată condamnarea nu este reală și trebuie să nu fie de vreme ce e o formă de atac, atunci ea nu poate să aibă rezultate. Nu ți să suferi din cauza rezultatelor închipuite ale neadevărului. Eliberează-ți mintea de credința că e posibil. În totala lui imposibilitate, îți stă singura speranță de eliberare. Dar ce altă speranță ți-ai putea dori? Eliberarea de iluzii stă doar în a nu le crede. Nu există atac, dar există comunicare nelimitată și, deci, putere nelimitată și întregime nelimitată. Puterea întregimii e extinderea. Nu-ți opri gândirea în această lume și îți vei deschide mintea la creație în Dumnezeu. Trupul ca mijloc sau ca scop Atitudinile față de trup sunt atitudini față de atac. Definițiile pe care le dă eul fiecărui lucru sunt puerile și se bazează întotdeauna pe rostul pe care crede că îl are lucru respectiv, căci e incapabil să generalizeze cu adevărat și echivalează ce vede cu funcția pe care o atribuie nu echivalează lucrul respectiv cu ce este. Pentru eu, trupul e ceva cu care se poate ataca. Echivalându-se cu trupul, te învață că tu ești ceva cu care se poate ataca. Trupul, deci, nu este sursa propriei lui sănătăți. Condiția trupului stă doar în felul în care interpretez funcția. Funcțiile fac parte din ființă, de vreme ce decurg din ea, dar raportul nu e unul de reciprocitate. Întregul definește partea, dar partea nu definește întregul. A cunoaște în parte înseamnă a cunoaște în totalitate, datorită diferenței fundamentale dintre cunoaștere și percepție. În percepție, întregul e cătui din părți ce pot fi separate și reasamblate în diferite constelații, dar cunoașterea nu se schimbă niciodată și de aceea constelația ei e permanentă. Ideea relațiilor dintre parte și întreg are înțeles doar la nivelul percepției, unde schimbarea e posibilă, altfel nu există nicio diferență între parte și întreg. Trupul există într-o lume ce pare să conțină două voci încăierate pentru posesia lui. În această constelație percepută, trupul e considerat capabil să-și transforme loialitatea de la una la cealaltă, dând înțeles ambelor noțiuni de sănătate și boală. Ca întotdeauna, Eul face o confuzie fundamentală între mijloc și scop. Considerând trupul un scop, Eul nu are ce întrebuințare reală să-i dea pentru că nu e un scop. Precis ai observat o trăsătură distinctivă a fiecărui scop acceptat de eu ca scop al său. Când l-ai atins, nu te-a satisfăcut. Iată de ce Eul e nevoit să sară necontenit de la un obiectiv la altul, ca tu să continui să speri că îți mai poate oferi ceva. Credința Eului că trupul e un scop a fost deosebit de greu de depășit, pentru că este sinonimă cu credința că atacul e un scop. Eul a investit profund în boală. Dacă ești bolnav, cum poți obiecta la ferma credința Eului că nu ești invulnerabil? E un argument atrăgător din punct de vedere al Eului, că ce ascunde atacul evident ce stă la baza bolii. Dacă ai cunoaște acest lucru și ai și decide în de favoarea atacului, nu ai putea depune această mărturie falsă în favoarea eului. E greu să percepi boala ca mărturie falsă, căci nu realizezi că nu se potrivește nici de cum cu ce vrei. Acest martor așadar pare inocent și demn de încredere, pentru că nu l-ai supus unui serios contrainterogatoriu. Dacă ai fi făcut-o, nu ai considera boala un martor atât de puternic în favoarea opiniilor eului. O afirmație mai onestă ar fi aceea că cei ce vor eul sunt predispuși să îl apere. Prin urmare, felul în care își aleg martorii trebuie să fie suspect de la bun început. Eul nu recurge la martor care iar prejudicia cauza, dar nici Spiritul Sfânt nu o face. Am spus că judecata e funcția Spiritului Sfânt, o funcție pe care e perfect dotat să o îndeplinească. Eul, pe post de judecător, nu emite nicio judecată imparțială. Când cheamă un martor, Eul și-a făcut deja un aliat din martorul respectiv. Nu e mai puțin adevărat că trupul nu are funcție de la sine, pentru că nu e un scop. Eul însă îl stabilește ca scop pentru că poate ascunde astfel adevărata funcția acestuia. Iată ce scop are tot ce face Eul. Unicului obiectiv este să piardă din vedere funcția tuturor lucrurilor. Un trup bolnav nu are niciun sens, nu ar putea să aibă sens pentru că boala nu e rostul trupului. Boala are înțeles doar dacă sunt adevărate două premize fundamentale care stau la baza interpretării pe care o dă eul trupului. Că rostul trupului este atacul și că tu ești un trup. Fără aceste premize, boala este de neconceput. Boala e un mod de a demonstra că poți să fi lezat. Este o mărturie a fragilității tale, a vulnerabilității tale și a nevoii tale extreme de a depinde de o călăuzire exterioară. Eul o folosește ca argument suprem pentru a arăta că ai nevoie de călăuzirea lui. El dictează rețete nesfârșite pentru evitarea consecințelor catastrofale. Spiritul Sfânt, perfect conștient de aceeași situație, nu se simchisește să o analizeze. Dacă datele sunt lipsite de înțeles, nu are rost să le analizezi. Funcția adevărului e să adune informații care sunt adevărate. Indiferent cum tratezi greșeala, rezultatul e nul. Cu cât devin mai complicate rezultatele, cu atât poate fi mai dificil să le recunoști nulitatea, dar nu e necesar să examinezi toate consecințele posibile la care dau naștere premizele ca să le judești cu adevărat. Un instrument didactic nu e un profesor, nu îți poate spune cum te simți. Nu știi cum te simți pentru că ai acceptat confuzia eului și crezi prin urmare că un instrument didactic îți poate spune cum te simți. Boala e doar un alt exemplu al insistenței cu care cer călăuzire de la un profesor care nu știe răspunsul. Eul nu e în stare să știe cum te simți. Când am spus că eul nu știe nimic, am spus singurul lucru despre eu care e total adevărat. Există însă și un corolar. Dacă numai cunoașterea are ființă și eul nu are cunoaștere, atunci eul nu are ființă. Te poți întreba pe bună dreptate cum poate fi atât de insistentă vocea ceva inexistent. Te-ai gândit oarece putere de distorsiune are un lucru dorit, chiar dacă e un lucru fără realitate? Există multe exemple din care poți să vezi cum lucru pe care îl dorești distorsionează ce percepi. Nimeni nu se poate îndoi de dibăcia eului când e vorba să își argumente false și nimeni nu se poate îndoi că ești dispus să asculți până nu alegi să nu accepti decât adevărul. Când te lepezi de eu, o să dispară. Vocea Spiritului Sfânt e tot atât de tare pe cât ești de dispus să asculți. Nu poate fi mai tare fără să îți încalce libertatea opțiunii pe care Spiritul Sfânt urmărește să o restabilească și nu să o submineze. Spiritul Sfânt învață să-ți folosești trupul doar pentru a ajunge la frații tăi, ca el să își poată preda mesajul prin tine. Asta îi va vindeca pe ei și de aceea te va vindeca pe tine. Tot ce e folosit în concordanță cu propria ei funcție, după cum o vede Spiritul Sfânt, nu poate fi bolnav. Tot ce e folosit altfel este. Nu lăsa trupul să fie oglinda unei minți scindate, Nu lăsa să fie imaginea felului în care s percep micimea, nu îl lăsa să îți reflecte decizia de a ataca. Când lași interpretarea în seama Spiritului Sfânt, care nu percepe niciun atac asupra vreunui lucru, vezi că sănătatea este starea firească a tuturor lucrurilor. Sănătatea e rezultatul renunțării la toate încercările de a folosi trupul într-un mod neiubitor. Sănătatea e începutul perspectivei corecte asupra vieții sub îndrumarea singurului profesor care știe ce e viața, fiind chiar vocea pentru viață. vindecarea ca percepție corectată Am spus mai înainte că Spiritul Sfânt este răspunsul el e răspunsul la toate că știe care e răspunsul la toate Euul nu știe ce este o întrebare adevărată deși pune un număr nesfârșit de întrebări Tu însă poți să înveți ce este când înveți să pui sub semnul întrebării valoarea euului și să îți stabilești astfel capacitatea de a evalua întrebările când te ispitește eu la boală, nu i cere Spiritului Sfânt să-ți vindece trupul, căci ar însemna să accepți credința eului că trupul e adevărata ținta vindecării. Cere în schimb să te învețe percepția corectă a trupului, căci numai percepția poate fi distorsionată. Numai percepția poate fi bolnavă, pentru că numai percepția poate fi greșită. Percepția greșită este dorința ca lucrurile să fie cum nu sunt. Realitatea tuturor lucrurilor e total inofensivă, căci inofensivitatea totală e condiția realității. Lor. Ea este totodată condiția conștientizării realității lor. Nu trebuie să cauți realitatea, te va căuta chiar ea și te va găsi când îi întrunești condițiile. Condițiile ei fac parte integrală din ce este ea și numai partea aceasta depinde de tine, restul vine de la sine. Trebuie să faci atât de puțin pentru că mica ta parte e atât de puternică încât îți va aduce întregul. Acceptă atunci mica ta parte și lasă întregul să fie al tău. Întregimea vindecă pentru că ține de minte. Toate formele de boală, chiar până la moarte, sunt expresii fizice ale fricii de a te trezi. Sunt încercări de a întări somnul de frica trezirii. E un mod jalnic de a încerca să nu vezi, văduvind facultățile vederii de orice eficacitate. Odihnește-te în pace este o binecuvântare pentru vii, nu pentru morți, căci odihna vine din starea de trezire, nu din somn. Să dormi înseamnă să te retragi, să fii treaz înseamnă să te unești. Visele sunt iluzii de unire, pentru că reflectă noțiunile distorsionate ale eului despre ce este unirea. Dar și Spiritul Sfânt are o întrebuințare pentru somn și poate folosi visele în scopul trezirii dacă îl lași. Felul în care te trezești arată cum ai folosi somnul, cui l-ai dat, sub ce profesor l-ai pus, de câte ori te trezești abătut, nu i l-ai dat Spiritului Sfânt, doar când te trezești cu bucurie l-ai folosit potrivit scopului său. Chiar poți să fii drogat de somn dacă îl folosești greșit în scopul bolii. Somnul nu e decât o formă de moarte, după cum și moartea nu e decât o formă de inconștiență. O inconștiență totală e cu neputință. Te poți odihni în pace numai pentru că ești treaz. Vindecarea este eliberarea de frica trezirii și substituirea ei cu decizia de a te trezi. Decizia de a te trezi e reflectarea voinței de a iubi din moment ce toată vindecarea implică înlocuirea fricii cu iubire. Spiritul Sfânt nu poate face distincții între diferite grade de greșeală, căci dacă ar preda că o formă de boală e mai gravă decât alta, ar preda că o greșeală poate fi mai reală decât alta. Funcția lui e să distingă doar între fals și adevărat, înlocuind falsul cu adevăratul. Eul, care vrea întotdeauna să slăbească mintea, încearcă să o separe de trup printr-o încercare de a o distruge. De fapt, Eul crede că o protejează, căci e convins că mintea e periculoasă și că a văduvit de minte înseamnă a vindeca. Dar a văduvit de minte e cu neputință din moment ce ar însemna să reduci la nimic ce a creat Dumnezeu. Eul disprețuiește slăbiciunea, deși depune toate eforturile să o provoace. Eul vrea numai ce urăște. Pentru eu e un lucru cât se poate de rațional. Crezând în puterea atacului, îl vrea atac. Biblia îți poruncește să fii desăvârșit, să vindești toate greșelile, să nu te gândești la trup ca la un lucru separat și să le înfăptuiești pe toate în numele meu. Acesta nu e numai numele meu, căci identificarea noastră e împărtășită. Numele Fiului lui Dumnezeu e unul singur și ți se poruncește să faci lucrările iubirii pentru că împărtășim această unitate. Mințile noastre sunt întregi pentru că sunt una. Dacă ești bolnav, înseamnă că te retragi de la mine, dar nu te poți retrage numai de la mine, te poți retrage numai de la tine și de la mine. Ai început să realizezi precis că ai de-a face cu un curs foarte practic, unul care spune exact ce vrea să spună. Nu ți-aș cere să faci lucruri pe care nu le poți face și e imposibil că aș putea să fac lucruri pe care nu le poți face. Asta fiind dat... Dat chiar literalmente, nimic nu te poate împiedica să faci exact ce își cer și toate pledează pentru ca să o faci. Nu-ți dau limite, căci Dumnezeu nu îți spune niciuna. Când te limitezi singur, nu suntem de o minte, iar asta este boală. Boala însă nu ține de trup, ci de minte. Toate formele de boală sunt semne că mintea e scindată și nu acceptă un scop unificat. Unificarea scopului atunci e singurul mod în care vindecă Spiritul Sfânt, căci e singurul nivel la care vindecarea înseamnă ceva. Restabilirea înțelesului într-un sistem de gândire haotic este modul de a-l vindeca. Sarcina ta e doar aceea de a întruni condițiile necesare înțelesului din moment ce înțelesul însuși ține de Dumnezeu. Dar revenirea ta la înțeles e esențială pentru al lui, căci înțelesul tău face parte dintr-al lui. În sănătoșirea ta atunci face parte din sănătatea lui, din moment ce face parte din întregimea lui. El nu o poate pierde, dar tu poți să nu o cunoști, iar rămâne însă voia lui în ce te privește, iar voia lui trebuie să țină în veci și în toate.